Lopi és Daniels, a hátuk mögött zajló elkeseredett küzdelemről mit sem tudva, kitántorgott a katedrálisból a kellemes, bár kisé fényre. Egymást segítve vergődtek le a mérnökök testalkatához méretezett lépcsőfokokon. Mire leértek, Daniels hátában már szűnni kezdett a korábbi fájdalom. Az őrmester nem mondhatta el ugyanezt. A rákszerű lény savvére a fél arcát lemarta, mielőtt a sebre rákerült a gyógyító párna. – Menj előre! – mondta az őrmester. – Lép kapcsolatba velük! Vezesd ide őket! A nő habozott, visszanézett a lépcsősor tetejére a nyitva hagyott kapura, amin még mindig nem lépett ki senki. – A kapitány hol van? – Halott. Mind meghaltak. Lopi fájdalmas tekintettel megtapogatta az arcát. Ahogy motoszkáló ujjai a torkához értek, ahogy félrehúzta a gallérját, láthatóvá vált, hogy a sav a nyakán is komoly sérüléseket okozott. Olyan sérüléseket, amelyek megnehezítették számára a légzést. Ziháló melkassal folytatta. Nekem itt most le kell pihennem egy kicsit, hogy, hogy levegőhöz jussak. Ne aggódj miattam. Mindjárt utánad megyek. Daniels bólintott, megfordult és kirohant a térre. Megfelelő leszálló helyet keresett, olyat, ami biztonságos távolságban van a katedrálistól és a többi épülettől is. Tudta, Tennessee-nek helyre lesz szüksége ahhoz, hogy letegye a teherliftet. Azzal a géppel közel sem lehetett olyan jól manőverezni, mint a leszálló egységgel, jóval gyengébb hajtóművel rendelkezett, Üzemanyag sem fért fel rá túl sok, így tennessee elsőre sikeresen kellett végrehajtani a manővert, a többi próbálkozást eleve ki kellett zárni. Futás közben beleüvöltött a kommunikátorába. – Tennessee, hallasz? – benyúlt az övére akasztott egyik zsebbe, elővette a kompakt eszközt. – Kiteszem a jelzést! Aktiválom! – Gyorsan beütötte az aktiváló kódot, és várt, hogy az eszköz villogással jelezze, megkezdte a jelek sugárzását. Kiválasztott egy helyet a tér közepén, a közelben ez volt a legtisztább, akadályoktól leginkább mentes pont, óvatosan letette a földre a készüléket. Amikor felegyenesedett, meglátta a közvetlenül vele szemben álló szörnyet. Az eleven borzalom az életben maradt neomorf négy kézlábálva egyenesen a nő szemébe nézett. Ebben a pózban maradt, nem moccant. Valószínűleg tudta, hogy bármikor lecsaphat áldozatára, elérheti őt, mielőtt az el a legközelebbi fedezéket. Bármelyik pillanatban támadhatott volna, ám valamilyen oknál fogva nem tette. Daniels a neomorfot bámulva lassan hátrálni kezdett. Nem állt meg. Óvatosan lépkedett, és sikerült ismét az őrmester közelébe kerülnie. Lopé, erre gyere! színek elég helye lesz a landoláshoz. Ha megérkezik, rohannunk kell. Készülj! Ha a liftet magunk és a dök között tudjuk tartani, akkor esélyünk van rá, hogy... Ekkor fogta fel, hogy az őrmestertől nem érkezett válasz. Megfordult, a férfira nézett. Lopé nem nézett vissza rá. A jelek szerint tudomást sem vett a jelenlétéről. Abba az irányba bámult, amerről jöttek, fel a lépcsősor tetejére. Daniels követte a tekintetét, és meglátta. A szeme elkerekedett a döbbenettől. A lépcsősor tetején álló idegen lény emlékeztetett a neomorfra, de mégis más volt. Csillogó, fémes teste fekete volt, és nem fehér, Jóval nagyobbra nőtt, mint a másik dög, és a koponyája hasonlított ugyan a neomorféra, de mégis különbözött attól. Mozdulatlanul állt, akár egy szobor, és látszólag nyugodtan vizsgálgatta környezetét. Csak a farka moccant meg időnként, a farka halálos vége csapkodott ide-oda. – Mögöttünk is! – Daniels hátrált pár lépést. – Az, amelykel a fűben találkoztunk amelyik megmaradt. A hangja csügget volt, és csügget volt a mozdulata is, amivel felemelte a karabéját. Ha már más nem maradt, akkor közben fognak elpusztulni. Lopé hiszegve, hunyorogva felemelte a saját, nehezebb fegyverét, és elfordult a nőtől. Egymásnak háttal lassan mozogva elóvakodtak a lépcső aljából, kihúzódtak a térre. Nyílt terepre értek, a közelben semmi sem volt, amit fedezékként használhattak volna. Mindketten tisztában voltak sebezhetőségükkel, de mind a ketten tudták, nem tehetnek mást. Fontosabbnak találták, hogy a lehető legjobban megközelítsék a leszálló helyet, mint azt, hogy fedezéket keressenek. Daniels tudta, ha megpróbálnának elfutni és elbújni, nem sok esélyük lenne arra, hogy le tudják hagyni a lényeket. Lopénak, aki alig kapott levegőt, talán annyi sem, mint neki. Egy hosszú pillanatig semmi sem mozdult. Egy kósza szellő sem zavarta meg a plázán kialakult élőképet, de azután az idegen lény oldalra billentette a fejét. A napfény megcsillantotta a koponya széles ívét. Daniels megértette, ez mit jelent. A szörny meglátott valamit, vagy meghallott valamit, esetleg mindkettőt. Ő is meghallotta az ajt. Hátrahajtotta a fejét és meglátta az égen megjelenő sötét pontot. A tárgy fokozatosan és gyorsan növekedett, egyre lejjebb egyenesen feléjük tartott. A teherlift tenesszi, megváltás talán. A neomorf úgy pattant fel a kuporgásból, mintha acérugók lennének a végtagjai helyén, egyenesen Daniels és Lopé felé tartott. Lopé a nehéz F-90-es célra tartva csatlakozott Danielshez, aki kísérletet tett arra, hogy megállítsa a neomorfot, mielőtt az túl közel jutna hozzájuk. A dög hihetetlen gyorsasággal és ügyességgel szögdécselt, újra és újra irányt váltott, ezért még a terepen is nehezen eltalálható célpontot nyújtott. Még akkor is feléjük közeledett, amikor Daniels felkiáltott. – Kifogytam! – maga elé tartotta a karabét, kipattintotta a helyéről a cső végére erősített keskeny titánium bajonettet. Legfeljebb abban reménykedhetett, hogy sikerül hárítani az első rohamot, ennek ellenére elszántan várta támadóját. Ez volt az a pillanat, amikor az óriás idegen lény feléjük vetődött, és egyre fokozódó sebességgel leszágoldott a lépcsősor tetejéről. A lift még magasan volt, de annyira már nem, hogy tenesszín ne uralkodjon el az iszony annak láttán, ami odalent zajlott. Fogcsikorgatva rácsapott a vezérlőkarokra, és az elvileg lehetséges értéknél jóval magasabbra emelte a sebességet. Tisztában volt vele, ez most nem az a helyzet, amikor be kell és be lehet tartani a protokollokat, azokat a szabályokat, amiket parszekekre lévő emberek alkottak meg a csendes és nyugodt irodákban, távol minden veszélyforrástól. Tovább fokozta a sebességet, és a lift egyelőre gyorsan, bár nem túl szépen és nem túl egyenletesen tartotta kiválasztott cél A legutolsó pillanatban teneszi lassított, oldalra döntötte a gépet, és ezzel a mozdulattal kis hián ledöntötte a teret oszlopok egyikét. Ahogy a lift éles szögben feljebb emelkedett, majd ismét lejjebb ereszkedett, Teneszi a manuális vezérlőkkel szenvedett. Mintha nem is egy modern repülő szerkezetet irányított volna, olyan érzése támadt, mintha egy űsi rodeóban egy szilai bronkó hátán ülne. Fariszél vezné. Az utolsó ráközelítést meredek szögben nagy sebességgel hajtotta végre. Odahaza egy ilyen manőver valószínűleg a pilóta engedélyébe került volna, de most nem foglalkozhatott a szabályokkal, az előírásokkal most egy mentési akciót hajtott végre, és sürgősen le kellett tennie a gépet. A négy hangosan bömbölő tulórakéta por és kavics felhőt kavart maga alatt, ahogy a lifthasa a talajhoz közeledett. Kű a megrepedezett járda szilánkjai, szikkadt testek sodródtak szét minden irányba, miközben Tennessee kínlódva próbálta egyensúlyba hozni az esetlen, nem igazán engedelmes masinát. És ez volt az a pillanat, amikor Lopé kinlódva felkiáltott. – Kifogytam! – Daniels a szabad kezével megragadta a félig kábult őrmestert, és a lassabb ereszkedésbe kezdő teherlift irányába húzta. – Gyere! – vonszolnia kellett a férfit. Alig bírt vele, de nem akarta hátrahagyni, erőlködve tántorgott a leszálló hely felé, miközben az idegen lény elrúgta magát az utolsó gigantikus lépcsőfokoktól. A nő nem mert hátra nézni, de tudta, a szörny már egészen közel lehet hozzájuk. Túl közel. A tudata legyőzte a félelmét. Az őrmestert szóva mégis hátra lesett. Éppen abban a másodpercben tette meg ezt, amikor a neomorf belecsapódott az idegen lénybe. A szörnyek úgy estek egymásnak, mint két feltámasztott őskori ragadozó. Borotva éles fogak haraptak, hegyes végű korbácsfarkak csapkodtak, szúrva és vágva, tépve és hasítva. Mindkét lény azt a pontot kereste a másik testen, ahová beviheti az utolsó, végzetes döfést. Bár a lift talajtért, tennessee nem volt más választása, tovább működtette a tolórakétákat és a hajtóműveket, nem kockáztathatta meg, hogy esetleg nem tudja újra beindítani őket. A szerkezet hatalmas porfelhőt kavart maga körül, a légáramlatok szétfújták a törött csontokat és a törmeléket, miközben Daniels és Lopé feléje igyekezett. A nő, miközben félig vezette, félig cipelte az őrmestert, egyre csak a hátuk mögött dúló, kaotikus és groteszk küzdelmet, a végtagok, karmok és fogak csatáját figyelte. Az összecsapásnak hirtelen vége szakadt. Az idegen lény villámgyors mozdulattal kibelezte a neomorfot, majd megállt a széttépett tetem fölött, és a diadal groteszk paródiájaként kihúzta magát. Hirtelen megfordult, úgy tartotta borzalmas szemek nélküli fejét, mintha a nőt nézné, és... és elindult Daniels irányába. A nő a porfelhőben a csonci és kavicsok viharában alig látta a teherliftet, de azután, a plató! Ott! Gyerünk! Itt van előttünk! Kiáltott rá lopéra, és rántott egyet a ránehezedő testen. Gyere már az Istenit! Húzni kezdte az őrmester karját. Valami azonban az ellenkező irányba húzta a férfit. Daniels hátrafordult, és miközben az örvénylő por az arcába csapott, meglátta az idegen lényt, amint az őrmester hátába kapaszkodott. A karmok a férfi vállába hasítottak, majd kitépték az eszméletlen ember másik karját, Daniel szorításából. Az idegen lény félrehajította az ernyett testet. Danielsben a dű és a frusztráció legyűrte a józanságot. Egyetlen fegyverét, a karabé végére erősített bajonettet előre szegezve támadást indított. Már képtelen volt arra, hogy tisztán gondolkodjon. Szúrt és vágott, megpróbálta megmenteni a férfit, a barátját, akin talán már nem is lehetett segíteni. Az idegen lény elfordult az őrmestertől, a nő fölé magasodott és előre lökte a fejét. Daniels lebukott és közben szúrt. A belső állkapocs célt tévesztett, a nő pengéje azonban behatolt a hatalmas testbe. Savas vérfröccsent, néhány csepp Daniel arcára került, Sikítva a kezét az arcához kapva, hátra lépett. Megbotlott, elvesztette az egyensúlyát. Egy hatalmas, nem emberi kéz kiütötte a kezéből a fegyvert. Az iszonyatos belső álkapocs másodszor is a célirányába fordult, ezúttal nem hibázhatott. Egy sor dörrenés hallatszott. lövedékek csapódtak a lény hátába, a dög dühött sziszegéssel megfordult, hogy rátámadjon az újonnan felbukkant ellenségre. Walter szintetikus hidegvérrel eltökélten állt, elszántan pumpálta a lövedékeket a szörnybe. Abszolút precizitással lőtt, és közben természetesen nyoma sem látszott rajta félelemnek. Borzalmasan nézett ki. Felhasított arcából tejszerű folyadék csöpögött. A ruhái szétszakadtak, több sebet szerzett szintetikus bőrét bizonyos pontokon, mintha zúzógéppel próbálták volna lenyúzni róla. A küzdelem, amiben részt vett, a jelek szerint brutális volt, de ha viharverten is, ő került ki belőle győztesen. Sérülései nem akadályozták meg abban, hogy pontosan célozzon és határozottan cselekedjen. A feléje tartó rémség láttán bárki más megfutamodott volna, ő azonban a helyén maradt. Az idegen lény a mérnökök által kifejlesztett, Biomechanikus fegyverrendszer csúcsát képviselte, de nem volt sebezhetetlen. A találatok lelassították, azután megállították, végül ledöntötték a földre. Amikor elterült, a feje alig pár volt Walter lábától. A szintetikus megkerülte, és Daniels segítségére sietett. Közös erővel vonszolták el lopét a porfelhőtől alig látható teherlift rámpájához. A hátuk mögött valami megrázta magát, és lassan felemelkedett arról a helyről, ahová pár pillanattal korábban zuhant. Amint feljutottak a platóra, Tennessee megérintett egy kapcsolót. A rámpa felemelkedett, visszahajlott a platóra. Még nem került vissza a helyére, amikor Tennessee beütötte a felszállási parancsot. A platón az ember és a szintetikus közös erővel a kabin irányába húzta az eszméletlen őrmestert. Miközben a nehéz testet vonszolták, Daniels aggodalmasan felkapta a fejét, és visszanézett oda, ahonnan érkeztek. – David, hol van? – Úton. Ebben biztos vagyok. – felelte Walter túlkiabálva a hajtóművek robaját. A teste természetesen kiavítja majd azokat a sérüléseket, amiket én okoztam neki. Jelenleg mozgásképtelen, de ez csak ideiglenes állapot. Igyekeznünk kell… David nem valami vidám. A por, a mocsok, a vér, a zavarodottság és a halálos kimerültség sem akadályozta meg Danielst abban, hogy elmosolyodjon. Szarul nézel ki, Walter! A szintetikus elvigyorodott. Ahogy ön is? A nő arcáról lehervadt a mosoly, amikor lopéra nézett. Vigyük be! A kabinban találunk orvosi eszközöket. Abban a pillanatban, ahogy megjelentek az ajtó előtt, Tennessee beeresztette őket. Daniels és Walter a kabin hátuljában fektette le az őrmestert. A nő fáradtan lezökkent az ülésre, Walter pedig kinyitotta az egyik tároló rekeszt, és kiemelt belőle egy orvosi ládát. Miközben Tennessee a vezérlő karokkal ügyködött, és a lift nehézkesen elindult felfelé, Walter lehámozta lopé arcáról a tapaszt, amit még kúl cool helyezett fel, félredobta, és szintetint fecskendezett a sebre olyan anyagot, ami majd újra felépítheti az őrmester Savmarta szerkezetét. Egy szakember precizitásával kötözte be a sebet. Benyomott Lopé karjába egy adag fennégyest, és beadott neki egy adag fájdalomcsillapítót is. Tennessee a monitorokra pillantva ellenőrizte, hogy a tuló és a hajtóművek körül minden rendben van-e a felszálláshoz. Társaságunk van. Kiáltotta. A lift alatt? Hátrafordult, Danielsre nézett. A hangja hirtelen komorrá változott. Nem tudom, ez a lény képes-e életben maradni az atmoszférán kívül, de azután, hogy láttam, Walter mit pumpált belé, nem lennék meglepve, ha ott is kibírná. Nem kockáztathatjuk meg, hogy esetleg feljusson a kovenantra. A nő zordamból bólintott. Tennessee semmi olyat nem mondott, amire ő már nem gondolt volna. Felemelte Walter fegyverét, kinyitotta a kabin ajtaját és visszament a nyitott platóra. A lábát a kabinon kívül nem tudta jobban megvetni, mint odabent. Bár mindent minden telhetőt elkövetett, a repülő plató vészjóslóan rászkódott Daniels talpa alatt. Más talán elbizonytalanodott volna ettől, de ő nem. Ő a terraformáló felszerelés minden egyes darabkáját ismerte. Tántorogva felnyitotta a farra erősített csomagok egyikét, kiemelt belőle egy hámot, gyorsan belebújt, miután meghúzta a hevedereket, kiúzott egy rögzített végű kábelt, hozzácsatlakoztatta a hámhoz. Ezt követően a tolórakéták rakéták robajlását túlüvöltve átszólt Tennessee-nek. Hol van? – Elől, a jobb oldali rakétánál! – felelte a férfi, és remélte, Daniels hallotta a választ. Megpróbálom szétégetni! Csak nyugi, adta ki magának a parancsot, miközben a monitorra bámult. Várj, várj, várj még! A teherlift aljába kapaszkodó idegen lény úgy vizsgálgatta a környezetét, mintha azt próbálta volna eldönteni, mi legyen a következő lépése, merre menjen tovább. Végül egyenesen a toló rakéta irányába húzódott. Tennessee habozás nélkül maximális fokozatra állította a raketát. A kiegyensúlyozatlan lökés hatására a lift élesen oldalra dőlt. Tennessee hunyorogva próbált keresztül látni a lángcsóván, sehol sem találta a lényt.